Wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Allahumma subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wala hawla wala quwwata illa billahi al-alil azim Rabbanaftah baynana wa bayna qawmina bilhaq Wa anta khairul fatihin amma ba'da Alhamdulillah bertemu pada malam ini dengan keizinan Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT Untuk sama-sama kita menyambung pengajian daripada kitab pengajian Al-Jawhar Al-Mauhub Wa Munabbihat Al-Kulub Dan masih lagi membahaskan bab yang ke-14 Pada menyatakan kelebihan sembahyang fardu dan pada malam ini kita menyambung pengajian pada muka surat ke-77 Selepas kita melihat hadis daripada Muaz bin Jabal Yang menerangkan tentang kelebihan seorang wanita yang berbakti terhadap suaminya Yang mana telah pun kita baca hadis itu pada kuliah yang lalu Dan apakah ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan Kepada wanita-wanita yang berbakti kepada para suami mereka dan kisah itu ataupun riwayat itu ada kaitan dengan hadis yang telah pun kita ambil sebelum daripadanya menerangkan bahawa mana-mana wanita yang menjaga salat lima waktu kemudian berzakat dan berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian menunaikan haji ke Baitullah kemudian taat akan suaminya dan menjaga maruah dan kemaluannya Maka dia akan masuk ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang diingininya ha, Maka rentetan daripada hadis itu ha, Diratangkanlah riwayat Daripada Muaz bin Jabal yang menerangkan tentang bagaimana ganjaran Yang Allah Ta'ala tawarkan kepada mana-mana isteri yang berkhidmat kepada suami-suami mereka Jadi pada malam ni kita lihat muka surah ke-77 Kita ambil matan hadis waqala sallallahu alaihi wasallam kita ambil hadis itu ya alamun wa alamul imani jadi kita ambil matan hadis itu waqala sallallahu alaihi wasallam dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam likulli bagi tiap-tiap sesuatu alamun tandanya bagi tiap sesuatu tu ada tanda ya, ada tanda dan kemudian, wa'alamul iman, Adapun tanda kepada iman. Tanda berimannya seseorang itu, as-salah adalah dengan menunaikan salat. Ha, jadi boleh kita kaitkan bahawa iman ada kaitan dengan salat. Maka orang yang bersalat, tanda sebagai seorang yang beriman. Jadi tanda keimanan adalah dengan menjaga salat. Ha, jadi kata Nabi, bagi tiap-tiap sesuatu ada tandanya. Dan tanda kepada iman adalah salat. Arti orang yang beriman adalah orang yang menunaikan salat. Dan sabda Nabi SAW. alaihi wasallam, ha, waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fis-solah. Ittaqullaha fis-solati, ittaqullaha fis-solati. Ittaqullaha fi ma malakat aymanukum. Ittaqullaha fid da'ifainil maraati al-armalah was yatim sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fisalah takut olehmu akan allah pada pekerjaan sembahyang diulang-ulang akan pesanan itu oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiga kali nabi ulang ittaqullaha fisalah ittaqullaha fisalah ittaqullaha fisalah Itta Ha, kata Nabi kepada para sahabat takut ulihmu akan Allah pada pekerjaan sembahyang, takut ulihmu akan Allah pada amanah salat. Nah, ha, tu maksud. Nah, ha, salat itu satu amanah. I mu, takutlah akan Allah Taala dengan mengerjakan salat. I salat Itakutlah lambang kepada keimanan, salat lambang kepada ketakwaan dan ketakutan kepada Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itaqullah fi da'ifainil mar'atil armalah wassabil yatim. Itaqullah fi da'ifain. Nah, kata Nabi selepas daripada itu, takuti olehmu kata Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi ulang-ulang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiga kali, yakni takut olehmu akan dia padanya dengan ya, belajar segala rukun dan syaratnya. Dan mendatangkan akan dia dengan sempurna di dalam waktunya Takut olehmu akan Allah pada barang yang memilik akan dia oleh segala tangan kamu tu yang kedua Jadi maksud Nabi SAW Takutilah olehmu akan Allah Ta'ala pada pekerjaan sembahyang Maksudnya Nabi SAW menyuruh kita agar bersalat dengan betul Takutilah kamu akan Allah pada sembahyang kamu Arti sembahyang tu? biar betul ya, Sebab sembahyang tu akan kamu persembahkan kepada Allah Ha, Masuk di sini kata pengarang kitab, hendaklah kamu mempelajari segala rukun-rukunnya. Ha, mana salat tu biar betul. Takutilah kamu akan Allah pada sembahyang yang kamu tunaikan. Ha, Masuk begitu. Jadi sembahyang tu biar betul. Ha, mana jangan sembahyang yang kamu persembahkan kepada Allah, sembahyang-sembahyang yang tidak sempurna. Takutlah akan Allah Ta'ala pada sembahyang kamu. Ha, mana bukan sebarangan kita nak persembahkan salat itu kepada Allah. Maka takutilah kamu akan Allah Pada sembahyang yang kamu Persembahkan, itu maksud ya, Mana bukan sembarang persembahan Tetapi persembahan yang terbaik kepada Allah Mana takutilah oleh kamu Akan sembahyang yang kamu Persembahkan pada Allah, itu maksud ya, Mana bukan sekadar Sembahyang, tapi sembahyang itu Sembahyang yang terbaik Jadi Takutlah kamu kepada Allah Pada sembahyang yang kamu persembahkan, macam kita lah. Ya, kalau kita kias pada makhluk ni, Ibarat kita nak hantar Ha, contohnya seorang pelajar sekolah Dia nak buat satu kerja rumah Ataupun satu projek sekolah Dia nak hantar pada guru dia Dia kena hantar yang terbaik ha, Jadi guru dia pesan Nak hantar kerja rumah ni Hantar yang terbaik ha, Jadi pelajar tu takut punya pasal kepada guru Maka dia hantar kerja rumah yang terbaik ha, Maka seorang pelajar yang takutkan guru Dia tak akan hantar kerja rumah yang sekadar buat Ha, Ini masuk begitu. Ya? Maknanya orang nak pesan, buat kerja rumah yang terbaik sebab kerja rumah tu nak dipersembahkan pada guru. Lalu kerana takutnya pelajar itu kepada guru yang akan menerima kerja rumah yang akan dipersembahkan, dia akan buat kerja rumah yang terbaik. Ha, Kenapa dia buat kerja rumah yang terbaik? Kenapa dihantar homework yang terbaik? Sebab guru dia garang. Dia takut pada guru dia. Takut nak mempermain-mainkan guru dia. Dia hormati perintah guru dia. Dia buat yang terbaik. Ha, maka kita kiaskan kepada hadis ini ittaqullah fi takutlah kamu akan Allah pada sembahyang yang kamu persembahkan ha, macam mana takutnya guru tadi murid kepada guru maka wallillahi mathalul a'la takut pada Allah lebih lagi mana bukan sekadar sembahyang jadi takutilah kamu akan Allah pada sembahyang yang kamu kerjakan ai ertinya kata pengarang dengan belajar segala rukunnya ha, supaya sembahyang itu baik dan mempelajari akan segala syaratnya dan kemudian mendatangkan akan dia, yang akan salah dengan sempurna di dalam waktunya. Ha, itu maksud. Ha, ittaqullaha fi salah, Nabi ulang sebanyak tiga kali. Eta kata Nabi, baik-baik, sembahyang pada Allah tu biar betul. Ha, macam tu. Ittaqullaha fi salah, wahai umat Islam, sembahkan sembahyang yang betul pada Allah. Ha, mana begitu. Ha, mana Nabi pesan ini, biar sembahyang betul-betul. Ha, itu didatangkan dengan lafaz, Ittaqullaha fi salah. Kata Nabi tak nak kita ni semahyang sekadar semahyang, tapi hantar semahyang yang betul pada Allah. Ya, ha, dia kata tadi dengan belajar segala syarat, segala rukun dan semahyang pada waktunya itu yang pertama. Dan kemudian kata Nabi, salallahu alaihi wasallam, itakul lahfi ma malakats aimanukom. Dan kemudian kata Nabi, takutlah kamu akan Allah pada barang yang memilih akan dia oleh segala tangan tangan kamu ne ya, apa yang kita miliki maka takutlah kamu akan Allah terhadap amanah sesuatu yang dijaga oleh tangan-tangan kamu jadi ini juga satu pesanan eh ya, satu pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang Islam kata Nabi itaqullahu fi ma malakat aymanukum Ha, Takutlah kamu terhadap amanah yang Allah amanahkan Daripada sesuatu yang kamu berkuasa ke atasnya Ataupun sesuatu yang berada di dalam tangan-tangan kamu Fima malakat aimanukum Jadi jaga amanah ya, Daripada apa amanah yang bagaimana Kata pengarang daripada sehaya Daripada hamba-hamba yang kamu miliki dan binatang ha, Itu mana kita jaga sebab amanah pada kita Ha, jadi apa sahaja, ma malakath aimanukum itu merujuk kepada apa yang kita miliki. Ha, dan kalau tak silap saya, hadis ini dikeluarkan ya, oleh Nabi SAW sebelum daripada kewafatannya. Ha, mana ada matan hadis dalam Bukhari ketika Nabi hampir-hampir nazak, hampir-hampir meninggal dunia. Maka Nabi berpesan, ya, antara lain kata Nabi, as wa ma malakath aimanukum. Ha, kata Nabi sembahyang, sembahyang. waktu Nabi nak dicabut nyawa ha, walaupun bukan dengan matan macam ni tapi maknanya Nabi ulang semula waktu Nabi nak wafat ha, kata Nabi SAW as-salah, as-salah, as-salah ha, waktu roh Nabi nak keluar daripada jasad, maka itu antara pesanan yang antara kedengaran tak kedengar kedengaran di telinga para sahabat yang berada di sekeliling Nabi, tak kala Nabi nak wafat ha, Ya antara pesanan mulut Nabi tu, as sembahyang. Tapi antara dengar tak dengar. Sahabat membaca gerak bibir Rasulullah as-salah. Kemudian dibaca lagi pada gerak bibir Nabi. Dan jagalah apa yang ada di dalam tangan-tangan kamu. Orti peliharalah amanah-amanah kamu. Ha, merujuk kepada hamba yang dimiliki dan juga termasuklah binatang-binatang ternak yang dipelihara. Ha, mana Nabi nak pastikan bahawa Nabi meninggalkan umat yang amanah. Ya Amanah pada Allah dan amanah pada apa yang mereka miliki. Ha, ini penting. mana pesanan ini, pesanan yang Nabi ucap sebelum Nabi wafat. jadi ya, Kita kena jaga amanah-amanah ini ya kerana ia merupakan pesanan yang keluar dari mulut, mulut Nabi sebelum Nabi meninggal dunia. Itu pesanan besar. Salat antaranya. Dan kemudian kata Nabi lagi, Ittaqullaha fidda'ifainil mar'atu mar'ati al-armalah wasabil yatim dan begitu juga lah kata Nabi, takutlah olehmu akan dia, ya, kata Nabi, takutlah oleh kamu akan ya am, akan Allah pada dua da'if. Ha, jadi takuti juga, kata Nabi, selepas yang pertama Nabi pesan, takutilah kamu akan Allah pada salat. Ha, Nabi ulang tiga kali. Nanti jaga salat ni, persembahkan biar betul. Yang kedua kata Nabi, takutilah kamu akan Allah pada apa yang kamu miliki. Ha, itu hamba dan juga binatang ternakan. Yang ketiga kata Nabi itakellah fit dahifain maka takutilah akan Allah pada dua yang lemah, ya? mana bertakwalah kamu pada Allah jaga amanah ini dengan baik pada dua yang lemah. Jadi apa yang lemah yang pertama almar atil almalah almar atil armalah lemah yang pertama yang perlu kamu menjaganya perempuan perempuan yang bujang al armalah ni perempuan perempuan balu, ha? perempuan perempuan balu bujang ni merujuk kepada bujang kematian suami. Yeah, sebab dalam bahasa Arab, uh, wanita yang uh, tak ada suami ni, yang dah berkahwin. Maknanya, tapi tak ada suami bersama dia, dia ada dua. Yang pertama, yang kematian suami. Namanya Armalah. Ha, di Kelantan ada tuskim Armalah. Yeah, Ar Armalah, Armalah apa benda ni? Armalah ni, Armalah ni balu. Yang kedua dipanggil Mutallakah. Mutallakah ni janda yang kena cerai. Ha, jadi janda yang kena cerai namanya Mutallakah. Ya, Quran bersebut kan Wal mutallaka tuyata nabi an fusihin nasalah Thata kuruk Wanita-wanita yang diceraikan suami Maka iddah mereka alas selama Tiga kali kuruk ha, Jadi mutallaka Itu jama' eh, mu'annasnya Daripada mutallaka ha, Mutallaka ni daripada perkataan talak Talak ni cerai Maka wanita yang kena cerai Namanya mutallaka Itu janda kena cerai ha, Jelas bahasa Arab tapi kalau janda yang mati suami ar-malah. al-mutallaqah wa al-armalah. Bahasa Melayu dua-dua janda. dia janda dan dia pun janda. Ha jarang orang sebut balu ni, jarang orang sebut balu. tapi orang faham dalam bahasa Arab mutallaqah janda kena cerai. Armalah janda yang mati suami, balu. ini benda penting dalam bahasa Arab, betul jelas. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullah fi dha'ifain. Takutlah kamu akan amanah Allah terhadap dua makhluk yang lemah. Menjaga elok-elok, jangan sia-siakan dua makhluk ni, ini amanah Allah. Takutlah pada amanah ini. Jadi apa amanah Allah yang pertama pada kita ini al-mar'atil armala, itulah wanita-wanita yang mati suami. Ha kena jaga elok-elok. Ya? sebab tu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka yang kematian suami ini habis edah di pinang. Ha, oleh para sahabat. Binang bukan atas dasar nafsu. Tapi atas dasar ittaqullah. Nak pelihara amanah. Ha, nak jaga. Jangan dia hidup tebiah. Buat wanita tanpa suami ni cabaran kuat. Ha, dia nak hidup sendirian. Ha, bukan senang. Bukan satu perkara mudah. Dia mesti ada kekuatan. Sebab kekuatan wanita itu separuh daripada suami. Ha, batu kata Nabi. Ittaqullaha fidda'i faini al-mar'atil armalah. Takutilah oleh kamu akan dua amanah ini Yang lemah-lemah yang perlu kamu jaga Di kalangan kamu Kalau ada dalam masyarakat, di taman, di kampung kamu Jaga amanah ini Yang pertama, perempuan-perempuan yang tak ada suami Ibu-ibu tunggal Balu-balu tu yang di kampung-kampung itu Kita kena dahulukan mereka daripada yang lain Ittaqullah Mereka tu wanita-wanita yang perlu kamu jaga Atas dasar amanah Allah jangan sia-siakan dia. Ha waktu skim apa pun yang namanya skim armalah kah ni tengok di Kelantan dia buat skim armalah. Memang betul. Ha buat mereka ni tak ada sumber dah. Ha, suami dah meninggal. Ha, mana walaupun dia ada sumber kebendaan tapi sumber kekuatan ini ruhani. Ha, suami tak ada ni lain. Ha tanyalah wanita-wanita yang dah tak ada suami kerana meninggal. Yang kedua kata Nabi as-sabil yatim Jagalah anak-anak yatim yang kematian bapa ataupun ibu dan bapa. Ha, maka aku tinggalkan pada kamu dua amanah yang perlu kamu jaga dengan baik. Kalau kamu takutkan Allah. Ah ha, ni mana? Jadi apa amanah yang pertama? Wanita-wanita balu. Ah ha, ni jaga. Yang kedua siapa? Yang kedua anak-anak yatim di kalangan kamu. Ah ha, ni sahabat jaga betul dua ni. Ya, maksud kata tadi kan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga di zaman para sahabat, dua golongan manusia ni tak disia-siakan. balu-balu ya, walaupun mungkin tak dikahwini tapi dijaga kebajikannya. Ya, ada di antara balu-balu ni yang dikahwini oleh para sahabat. Ya, begitu jugalah dengan nasib anak-anak yatim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga sungguh. Ah, ha, bakal lebih hebat lagi ada sahabat dia jaga dua dalam satu. Ataupun satu dalam dua. Dua dalam satu. Dikahwininya armalah sekaligus. Dibelanya anak-anak yatim mereka. Ha, ni, macam tu sekali. Eh, mana dia bela armalah satu bab. Jaga anak yatim satu bab. Dia campur dua-dua sekali. Dia ambilnya armalah sebagai isteri. Automatik. Anak armalah itu menjadi anak-anak yatim yang mereka pelihara. Itu ha, dah di zaman Rasulullah. Lepas zaman Nabi SAW. Habis saja peperangan Dia ada satu buku namanya Dewan. Ya, dulu zaman Rasulullah tak ada pekerjaan sebagai tentera ni Dia semuanya sukarela, rela ya, Maka sahabat-sahabat nak pergi perang Kena tulis nama dalam buku Nama buku tu day one ya, Day one, mana tulis Tulis-tulis ha, Nak pergi perang Tulislah nama-nama Maka Nabi baca nanti Senarai anggota pergi perang Dah tengok Maka bila tengok saja Pergilah perang pergi perang saja Baliklah daripada meda peperangan ha, Nabi semak balik nama-nama Siapa hidup, siapa mati ha, Siapa yang syahid ha, Mana Nabi tahu Mana ada daftar dia Ada buku log dia Nama buku tu Daiwan. Habis cek, cek, cek, ada yang wafat. Ada yang syahid. Maka syahid itu pula, ada balu. Ada anak-anak yang masih kecil, yang statusnya yatim. Eh, maka habis saja iddah si balu ni 4 bulan 10 hari, maka Nabi SAW istihar. Nama-nama balu ni yang perlu diambil tanggungjawab untuk dijaga. Oleh kita sebagai umat Islam. Eh, maka sahabat respon baik terhadap tawaran ataupun permintaan Nabi SAW. Ya, hanya bukan sekadar mereka itu menjaga kebajikan bahkan ramai di kalangan sahabat yang bersedia mengahwini mereka ya, sehingga dalam riwayat mengatakan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah siapakah di kalangan balu-balu itu yang mempunyai anak-anak yatim yang paling ramai ya, lalu disebutlah nama-namanya ha, Fulanah binti Fulan dia ada suami syahid pada peperangan yang terdahulu anak dia 12 orang kata sahabat aku nak yang itu sahabat anak ha, sahabat diambil yang paling ramai Ya, dia paling yang paling ramai bukan masalah cantik tak cantik dia nak ambil amanah ya, dia akan tanya Rasulullah siapa di kalangan balu-balu itu -balu ada anak yatim yang paling ramai Nabi sebutlah ini ada lima tu ada tiga ni ada sepuluh sahabat kata kami nak yang dua belas ha, dia nak yang ramai ya Masya Allah jadi ini kita lihat mana saya ambil sikap lah jadi kita mungkinlah lah ya, tak seperti pada sahabat ha, tapi maksudnya jaga kebajikan mereka jadi jangan biar sampai ada ibu-ibu tunggal yang tak makan Eh, dalam taman kita ni tuan-tuan, di taman desa bakti ni, ataupun yang berkaitan, yang berdekatan dengannya, jangan sampai ada balu-balu ni yang terpaksa minta sedekah. Eh, jadi kita kena ambil tanggungjawablah. lah, sebab kita dah ambil hadis ni. Ittaqullaha fidda'ifain. Jagalah amanah Allah pada dua makhluk yang lemah ni. Yang pertama, al-mar'ati al-armalah. Itulah wanita-wanita balu yang mati suami. Tuan-tuan cek. Ya, kita dalam karya kita ni kan masih ada kan kita masih ada daftar penduduk. Ya, di taman kita ni ha, siapa di kalangan jiran-jiran kita ni yang suaminya meninggal. Ya, kita tahu kan ha, suaminya meninggal maka ada isteri yang balu ada anak kita ambil lah. Mana kita ambil perhatian aku ha, kot nanti ada peluang-peluang nak beri bantuan ada program-program yang tertentu. Ha, kita selalu lah mereka ni kita dahulukan atau da sait Ya, mana kalau ada bantuan hari raya ke Ada sumbangan duit raya Nama mereka jangan ketinggalan Nak Yang kedua siapa? As-sabiyyil yatim Anak-anak yatim Ya, Maka kita pun mesti adalah hari ni kan Di taman-taman perumahan kita Memang kita ada senarai anak-anak yatim ha, Memang banyaklah Kita pun buat sekarang kan Kita update selalu ha, Untuk tahun ni Mungkin tak lama lagi kita nak sambut Ramadan Senarai anak yatim ni kita kena update Ya, Untuk kita salurkan sumbangan-sumbangan Buat program Ini mereka dulu sebab ini amanah yang disebut oleh Nabi SAW. Maka antaranya yang disebut bersama dengan amanah tadi adalah ittaqullaha fissalah. Jaga semua yang. Ha? Kerana ia merupakan amanah Allah yang paling besar. Dan kemudian kita lihat. Ya. <tuh> Pada perempuan yang bujang dan anak yatim yaitu kanak-kanak yang belum balik. Ha, itu sifat anak yatim. Ya, jadi stabil yatim tu merujuk kepada anak-anak yatim Jadi apa sifat anak yatim itulah kanak-kanak yang belum balik ha, Jadi kita tahu juga ha, Jadi kena tahu juga takrif yatim itu Jadi anak yatim menurut istilah syara anak-anak yang belum balik Mana anak-anak yang belum balik ya, Syarat pertama dia tak cukup umur lagi ha, Jadi kalau dah umur 15 tahun Dah 35 tu bukan yatim nah baru kadang-kadang saya pun pergi ada setengah pagr masjid surau buat program sumbang anak yatim tengok dah jadi tengok budak-budak ya, remaja yang usianya dah lepas usia balik. ya walaupun tak nafilah bapak dia tak ada tapi dia bukan bukan kanak-kanak ya ialah ustaz dia bapak tak ada dia sekolah lagi tingkatan 5 tak dia tak masuk istilah yatim yatim ni kena betul takrif Maka ta'rif yatim, kata pengarang kitab, itulah kanak-kanak yang belum balik. Ha. Yang belum balik laki-laki atau perempuan. Ha, tak kisahlah. Tapi syarat yang pertama, belum balik. Ha, Sebab itu ada setengah pendapat mengatakan, walaupun anak daripada pasangan orang kafir sekalipun. Ha, dia belum balik. Ya, mana belum balik, belum lagi ditaklifkan dengan dengan perintah agama. Mana kalau adalah di taman kita ni, kita upgrade sikit. Tak semesti anak orang Islam saja. Ya, juga termasuk menurut pendapat Foucahak, orang-orang yang bukan Islam. Sebab syarat belum balik itu tak lagi menyebabkan dia ditaklif. Mana dia tak kisah lagi agama apa pun agama bapak dia. Ya, jadi kita kena kembangkan sikit lagi lah. Maknanya cubalah tahun-tahun ni kita nak buat semangat raya jemputan apa pun yang ada kaitan dengan anak yatim, panggil sekali anak-anak orang bukan Islam yang bapaknya dah mati. Ya, sebab mereka ini belum ditaklif Sebab itu diambil, belum balik Masuk belum balik ni belum cukup umur ha, Belum balik, mana belum cukup umur Tapi kalau dah tingkatan lima Dah tingkatan empat Dah enam belas tahun, walaupun Bapaknya dah mati, itu beluka, bukan yatim Mereka kena ambil Status yatim itu, sabiyil yatim Ya, Ini kadang Silap begitulah ya, Walaupun masih dalam tanggungan Masih belajar, masih sekolah Bapaknya memang dah mati pun. Tapi kerana umurnya lebih daripada usia balik, dia terkeluar daripada ta'arif yatim. Dia bukan yatim lagi. Contoh jangan ambil yang besar-besar tu. Ha? Ini besar-besar. Kata -besar, empat, kata lima. Kita pun sebesalah kalau kita bagi sumbangan tu nak salam ke tak salam? Sebesalah dia buatnya. Dah nak darah. Ha? Dah bapak budak dah. Ha? Berapa umur? 18. Ha? Tak boleh. Mana balik ni pada akhir usia balik tu 15 lah. Ya, atau lebih awal. Kalau tak datang, datang juga. 15 tu automatik balik dah. Menurut syarak, Walaupun dia belum didatangi tanda-tanda balik. Masuk 15, confirm balik. Ha, tanda tak tanda tu cerita lain. 15 tu had maksimal. Ha, kemudian kata pengarang kitab yang dinamakan balik itu, anak yatim itu, anak-anak yang belum balik tak kisah status laki-laki perempuan. Kemudian antara ta'rifnya lagi, yang tiada-ada bapaknya, ha, bapak, ya bukan ibu. Ha, nah, kalau yang mati itu mak dia, bapaknya hidup tu bukan yatim. Walaupun dia kanak-kanak kecil lagi. Ha, kita nak ambil ta'rif yatim. betul. itu, ya, kalau bapak ada, yang mati itu mak dia. Ha, umur dia 2 tahun, betul lah, dia masih kecil. Tapi siapa yang mati itu kan? Yang mati itu bapak dia. Yang mati itu maaf, mak dia bapa dia ada. Jadi kalau bapa hidup, mak yang mati tu bukan yatim. Kau faham ya? Eh? Yatim tu yang mati bapa. Yang mati bapa. Ya, eh, batu dalam fiqh dia ada tiga istilah. Allah Allahuakbar, saya lupa. Yatim merujuk kepada yang mati bapa. Mati mak ada satu istilah. Mati mak bapa ada istilah. Ada tiga istilah untuk kanak-kanak yang kematian orang tua ni. Dalam fiqh dalam fiqah, nanti insyaAllah saya rujuk Hari itu saya ingat, saya lupa Pak jarang guna yang baki dua tu Yang satu tu biasa, ni istilah Arabnya Istilah fiqahnya ha? Maka kita duk panggil Yatim tu, yang mati bapa. Kemudian yang mati mak, ada satu kalimah Diguna Yang mati dua-dua tu, satu kalimah lain Tu dalam fiqah jelas, dalam kitab ha? Cuma kerana jarang Guna kalimah Arab untuk Kematian yang dua lagi tu, jadi kita Biasa borong yatim lah tapi tarif yatim yang sebenarnya, itulah anak-anak yang tiada ada bapaknya. Tiada ada bapak. Mana kalau bapak hidup tuan-tuan, walaupun dia kecil, yang matinya mak. Mak dia mati waktu lahirkan dia. Bapak dia hidup, mak dia mati waktu lahirkan dia. Dia yang baru lahir dengan mak mati tu bukan yatim. Kenapa paham tu ya? Walaupun kesian dia. Mak dah tak ada. Yelah mak tak ada, nanti bapak cari mak baru. Contohnya lah. Saya tak istilah yang tu. Kita bincang tentang yatim tak yatim. kasihan dia. Baru lahir, mak dah meninggal. kasihan Kecil-kecil dah jadi yatim. Oh, pakcik. Bukan yatim tu. Kena betul istilah. Ya? Dia tidak yatim tu. Sebab bapaknya masih hidup. Kenapa dipanggil yatim? Kenapa Nabi minta jaga anak yatim? Sebab bila kehilangan bapak, ini cabaran besar. Buat si anak. Ya? Sebab memang bentuk kepribadian dia adalah bapak. Sebab ha, tu kata orang Arab, al ab yashilu al ab yashilu ya al ibnu yashilu ism is yashilu isma abihi ya seorang anak itu sentiasa memikul nama bapaknya ya bapak tu ha, dia ada kesan marwah kesan harga diri tapi bila lahir-lahir ataupun pada usia kanak-kanak bapak dah tak ada dia tak ada contoh mentor dah hilang ya apatah lagi bapak sebagai sumber pegantungan keluarga ah ha, besarlah jabaran ini Ya, atas dasar itu, kerana bapa yang amat penting bagi sebuah keluarga, terutama bagi anak-anak kecil itu hilang, mati, maka keluarga itu perlu dibantu. Anak itu perlu dibela. Ya, ini yang berlaku. Tapi kalau kematian ibu, ada bapa, bapa masih boleh menyara, bapa masih boleh mencari, bapa masih boleh melindungi. Ha, ini. Ya, walaupun tuan-tuan janganlah bandingkan dengan keadaan hari ini. Hari ini mungkin ha, ramai ibu-ibu yang lebih... Ha. Ya, bertanggungjawab daripada bapa Itu saya kata jangan banding dengan kehidupan hari ini. Cerita syarak. Cerita syarak. Bagi kita tengok dari sudut kejayaan wanita-wanita ibu tunggal ni kadang-kadang dahsyat. Lebih hebat walaupun tanpa suami. Dia boleh bela anak dia yang kecil walaupun tanpa suami tapi dia boleh. Ha, itu ini cerita hari ini. Jangan banding dengan cerita syarak. Maka dari sudut syarak, namakan anak yatim itu anak yang tiada bapak. Ya, Jisri kata tadi. Ya. Ataupun tiada kedua-duanya termasuk. Tapi dengan satu istilah lain. Ya, InsyaAllah saya dapatkan istilah itu. Ya, saya, saya lupa catat. Ya, jadi, kalau kehilangan kedua-duanya pun termasuk yatim. Ha, tak apalah, boleh pakai. Sebab dua-dua mati. Tapi, walaupun dua-dua mati, syarat anak tu belum balik. Syarat dari situ. Ya, tak semesti dia Muslim. Sebab tak ada syarat Muslim. Fikah tak tahu syarat anak orang Islam. Asal belum balik, bapak dia dah mati atau mati dua-dua, dia yatim. Ayat Nabi kata itaqullahha fisabil yatim takutlah kamu akan amanah Allah yang amat besar untuk kamu itulah anak-anak yatim jagalah tadi jadi kita tuan-tuan adalah karya surau ni Mesti adalah update tengok ya mana update tu mana tiap-tiap tahun mungkin tahun lepas umur dia 14 tahun ni 15 dah terkeluar senarai masuk update tadi ya tahun lepas dia belum cukup umur tahun ni dah cukup umur dah ya tahun lepas dia bagi salam kat kita suara budak-budak tahun ni suara besar suara gua je Dah pecah suaranya Kita pun tanya Tengah atas berapa dah? Tengah atas satu Muka pun dah penuh jerawat Tolak Macam itulah tuan-tuan Update eh? Keluar dah Keluar pada senarai Sebab apa dah cukup rumah Walaupun dia memang perlu dibantu Tapi bantu atas skim lain Bukan skim anak yatim Masuk saya itu Bukan tak boleh bantu Mereka Bukan tak boleh bagi sumangan pada dia Kalau dia miskin Tapi atas sumangan orang miskin Atas sumangan pelajar Bukan nama atas sumangan anak yatim Itu tak boleh Tu saja, bukan maksud tak boleh bantu, bantulah Umur 20 tahun pun boleh bantu Tapi cerita yatim ni tadi, dia ada satu Bab khusus Dalam fiqah, Ini bukan boleh main-main Habis -main. kata Nabi, termasuk salah satu Dosa besar, aklu malili yatim Makan harta anak yatim Besar ya? Nabi sebut sebagai salah satu di antara Tujuh dosa besar Makan harta anak yatim, kenapa Nabi fokus Harta anak yatim, Mana ada satu Bab khusus dalam fiqah ha, Mana bukan sebarang orang Ya, jadi itu disebut oleh pengarang kita Adapun yatim Daripada binatang Maka iaitu yang tiada ibu Dan yatim daripada burung Iaitu yang tiada keduanya ha, Termasuk juga kata pengarang Dia kembangkan lagi Termasuklah binatang-binatang yang tak ada ibu Itu ha, bolehlah kata yatim Mana jaga jugalah Binatang-binatang yang tiada ibu Ataupun yang tiada kedua-duanya ha, Contohnya Anak kucing yang terbiar Orang buang Mak pun tak ada Bapak memang tak adalah Bapak kucing tak pernah jumpa Eh, tabiat eh tuan-tuan, ah, itu juga perlu dipelihara. Mana maksud Nabi ini seluruh makhluk Allah yang lemah. Ya, mana jagalah oleh kamu akan amanah Allah dari segala makhluk Allah yang lemah. Jadi, jangan abaikan, jangan sisiakan. Ha nah, itu antara pesanan, cuma kita nak fokus tajuk kita ni salat Itaqullah fi ya. Yeah. Ketahui olehmu berkata musannif. Bahwasanya makna takwa itu mengerjakan segala yang disuruh, ah itu maksud takwa. Ha, takwa ni maknanya asal maknanya bukan takut, asal makna takwa itu menjaga, ya menjaga. Takhi itu makna menjaga. Jadi makna takwa menurut pengertian syarak, ha, takwa tu ada tiga, ada ada gabungan. Mana sebut takwa tu dalam takwa tu ada dia punya pengisian sifat. Ha, Baulahit takwa. Ya, awak ni orang bertakwa Kita kena jadi insan yang bertakwa Maksud takwa tu Dalam takwa ada pengisian sifat Apa pengisian sifat yang pertama Kepada takwa Pengisian sifat yang pertama kepada takwa Mengerjakan segala yang disuruh Oleh Allah maksudnya Al-imtithalu ya, bi bi'awamirihi Itu maksud takwa Jadi sifat takwa yang pertama Buat apa yang Tuhan suruh Sifat takwa yang kedua, menjauh segala yang ditegah. Ha, itu sifat kedua, dia gabungan sifat. Mana tak boleh senang-senang kata, mengaku kita ni bertakwa kalau kita tak kuat buat yang diperintah. Kalau kita tak pernah tinggal yang ditegah. Ha, sebab sifat kedua daripada takwa, Al-ishtinabu an-ma'asihi, meninggal dan menjauhkan segala yang ditegah oleh Allah. Mana yang haram tinggal. Berkata setengah ulama, jika engkau hendak berbuat maksiat, akan Allah Taala buat olehmu pada tempat yang tiada ia lihat akan digau. Ah ha, tu sindirlah tu kinayah. Mana ada ulama sindir, dia kata kalau kamu nak buat juga maksiat pada Allah, nak buat juga benda yang Tuhan larang kamu buat, boleh tapi buatlah di tempat yang tidak dilihat oleh Tuhan akan digau. Ah ha, carilah mana-mana belakang pintu ke, ha, dalam longkang ke, celah batukah. Kalau Tuhan tak nampak buatlah. Ya, saya minum arak Tuhan boleh Boleh minum arak boleh Di mana di tempat yang Allah tak tengok ha, Susah nasiblah lah cari lah ya, Saya nak berjudi Tuhan boleh tak saya berjudi boleh Tapi di mana Tuhan ya Di mana-mana tempat yang Allah tak lihat ha, Mana itu dalam bentuk kinayah Bentuk sindir ya, Mana mungkin kan Allah pasti melihat Di mana pun kita berada Kemudian atau keluar olehmu Daripada negerinya Ataupun nak buat juga maksiat pada Allah Keluar daripada negerinya Daripada buminya Ha, kita cari planet lain. Planet lain pun Allah punya juga. Ya, carilah. Ya, kalau boleh cari, hanggilah ya, keluar daripada bumi ni. Mana bumi ni daripada negeri Allah ni bukan negeri Malaysia. Pada bumi ni bumi tempat kamu tinggal. Allazi khalaqal ardhah. Allah jadikan bumi untuk kamu. Bumi ni jangan tinggal sini. Ya, kalau nak buat ni datang dalam bentuk kinayah, bentuk sindir kepada kaki maksiat. Atau makan olehmu pada yang lain daripada rezekinya Kalau nak buat juga maksiat pada Tuhan Nak lawan juga Tuhan Makan daripada yang bukan rezekinya ha, Carilah makanan lain Kalau boleh kenyang Kalau boleh hidup dengan rezeki lain Ambil ha, Tapi kalau kamu tak mungkin hidup Dan pasti takkan dapat hidup Bolehkan hanya dengan rezeki Allah ha, Maka tolonglah bertakwa kepadanya Jadi itu sebagai tanda syukur Ha, jadi makna sebagai sindiran para ulama, kalau kamu nak bermaksiat kepada Allah, jangan guna segala kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Itu ha, maksud mudah faham. Ha, jangan guna kemudahan Tuhan. Fasilitas Tuhan bagi ni jangan ambil. Ha, baru kita boleh takabur, boleh lawan Tuhan. Sebab saya tak pakai milik Tuhan. Ha, tapi mampukah manusia tak guna fasilitas yang Tuhan bagi? Mana mungkin dia hidup? Ha? Maka dengan sebab itu Maknanya tak ada pilihan itu Sini saja Tak ada pilihan Kita pasti kena bertakwa kepada Allah Berkata setengah ulama Apabila takut seseorang akan Allah Ta'ala Dan memperbuat ia barang yang disuruhnya Dan menjauh barang yang ditegahnya Maka sehingga ha? Maka sungguhnya telah mendatang ia dengan segala pekerjaan Taklif ha, Jadi kalau seseorang itu sudah pun mengerjakan apa yang Tuhan suruh telah pun meninggalkan apa yang Tuhan larang maka jelas dia telah melaksanakan seluruh amanah yang Allah Ta'ala amanahkan kepadanya jadi cukuplah amanah Tuhan tu ha, Tuhan tak amanahkan kita dengan amanah yang besar-besar ya? mana kalau kita boleh buat yang dia suruh boleh tinggal yang dia tegah maka itu telah menepati maksud pekerjaan yang taklif, itu yang Tuhan nak itu yang Tuhan nak, Tuhan tak nak lain Eh, Tuhan tak nak apa-apa pun daripada kita, malikan Tuhan nak kita buat yang Dia suruh. Tuhan nak kita tinggal yang Dia larang Itu sahaja yang Dia nak. Itu sahaja taklif Dia pada kita. Eh, beban Dia pada kita dua sahaja. Yang aku buat suruh buat. Yang aku kata jangan tinggal. Itu sahaja taklif Dia pada kita. Itu sahaja beban Dia pada kita. Eh, dia tak minta bayar. Udahlah Dia bagi. Dia tak minta bayar atau makanan yang Dia bagi. Dia tak minta bayar atas bumi yang dia sediakan. Dia tak minta bayar atas hidup yang dia bagi pada kita. Yang dia nak ketaatan kita kepada dia dengan buat perintah dan tinggal larangan. Sebab itu mana-mana manusia yang boleh melaksanakan tugas itu, jelas dia telah melaksanakan pekerjaan yang ditaklifkan oleh Allah kepadanya. Jadi itulah maksud taklif. Dan bagi takwa itu, beberapa faedah. Ha, ini apa faedah bertakwa pada Allah. Ha, saya kata tadi kan takwa itu kata pengarang gabungan dua benda Buat yang Tuhan suruh tinggal Tuhan larang Jadi bila mana orang Islam tu buat yang Tuhan suruh Tinggal yang Tuhan larang dia dapat faedah ha, Ingatnya faedah takwa itu tak balik pada Tuhan Faedah takwa balik pada kita yang bertakwa ha, Tuhan tak ambil kongsi ya, Tuhan tak ambil persen Tuhan tak ambil untung daripada ketakuan kita pada dia ha, Tak ada Ya, tapi kalau dalam konteks manusia, seorang pekerja yang melaksanakan tugas yang baik kepada majikannya, maka yang untung tu dia dan majikan. Majikan kongsi, majikan lebih untung daripada dia. Katalah kita ni tuan punya syarikat, pekerja kita rajin. Dia buat apa yang kita suruh, dia tak buat apa yang kita larang. Ini pekerja contoh. Bila pekerja kita buat benda yang kita suruh, tak buat benda yang kita larang, maka pekerja tu pekerja yang baik. Untungnya kita dengan pekerja baik, kita dapat untung lebih. Ha, itu dalam konteks manusia ya Untung lebih sebab apa? Bila pekerja tu tak menipu Pekerja tu buat kerja baik Productivity pun hebat Untung banyak Yang untung lebih itu Majikan Yang untung sikit pekerja Mana perkongsian Tapi tetap ada untung pada majikan ha, Tapi tidak begitu atas Takwa kita kepada Allah Maka Allah Ta'ala tak mengambil Walaupun sedikit Daripada manfaat takwa kita Kepada Allah Melainkan manfaat itu kembali kepada diri kita Masing-masing Tuhan nak buat apa? Ya, dia yang ciptakan kita. Buat apa dia nak untung daripada ketakuan kita pada dia. Ya, buat pun kita untung, tak buat kita rugi. Tidak ada kesan pada Allah. Ya, sebab Allah Ta'ala itu dia bersifat kekal. Allah itu ezah. Dia ada kemuliaan. Ya, Allah Ta'ala itu tak turun kedudukannya. Ya, Allah itu bersifat dengan sifat Al-Qayyum. Al-Qayyum sedia terdiri tegak. Ya, dia tak jadi lemah dengan sebab tak adanya kita yang sembah dia. Eh, kalau kita buat maksiat pada Allah tak jatuh kemuliaan dia, dia tak gantung kita yang bermanfaat. Jadi apa faedah yang Tuhan pulang balik pada kita yang bertakwa kepada Allah? Maka setengah daripadanya, setengah daripada faedah takwa Allah itu memelihara dan mengawali daripada seteru daripada apa? Daripada apa ni? Daripada seteru ya. Seperti firmanya. Jadi Allah Taala memberikan kepada kita manfaat. Jadi apa manfaat bertakwa yang pertama selamat daripada seteru. Seteru ini pada musuh. Eh sebahagian mana firman Allah Taala wa intasbiru wa tattaku la yadribukum kaiduhum syai'a. Ha kata Allah Taala dan jika sabar kamu dan takut kamu ha, pada perkataan wa tattaku arti bila kamu bertakwa kepada aku jadi, apa manfaat yang aku beri kepada kamu, maka yakni akan Allah nescaya tiada memberi mudarat akan kamu oleh tipu daya mereka itu akan sesuatu. Tipu daya mereka itu, mereka itu merujuk kepada seteru dan musuh-musuh kamu. Itu manfaat taqwallah. Bila kita jaga Allah, buat yang dia suruh, tinggal yang dia larang, Tuhan pun jaga kita. Jaga kita daripada apa? Kata pengarang, daripada seteru-seteru kita. Seteru pada musuh kita. Ah ha, itu memang kan dalam hadis pun Nabi dak sebut eh fazillah yahfazka eh fazillah eh fazillah tajiduhu amamakah ha kata nabi kepada siapa kepada ya, sahabat nabi SAW alaihi ha, kepada ibnu abbas kata nabi ya ibnu abbas ya gulam ittaqillah ha bertakwalah eh fazillah yahfazka kata nabi jaga Allah Allah jaga kamu ha, jaga Allah tu bukan jaga buat kawalan pada Allah jaga perintahnya jaga larangannya tu maksud. Jadi apa kesan kata nabi bila kita jaga Allah dengan buat yang dia suruh, tinggal yang dia, dia larang, kata nabi sallallahu alaihi wasallam yahfazuka, Allah akan jaga kamu. Nampak? Ini balasan dia tadi. Eh ya, waktu ada buku kan, tuan-tuan ada buku kan? Ah karangan Dr. Aid Al-Karni tu kan, jaga Allah Allah jaga kamu. Bacalah buku tu. Eh ya, di macam mana sifat penjagaan Tuhan yang Allah beri pada kita kalau kita jaga dia? Ha, jadi kesan daripada takwa yang pertama. Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada musuh-musuh kita. Ini Allah janji. Syarat kamu bertakwa. Kamu jaga aku, aku jaga kamu. Jaga kamu daripada apa? Jaga kamu yang pertama daripada musuh-musuh yang menakut-nakut dan memberi mudarat pada kamu. Selamat. Ya Cukup jaga Tuhan, kita selamat. Ya Pergilah ke mana pun. Jaga salat, contoh. Selamat. Pergilah ke mana pun. Jangan buat maksiat, selamat. Jaga tu je. Eh, paling ringan, biasa orang sebut jaga semayang. Ha, semayang ni sebagai salah satu asas taqwa. Eh, semayang. Kemana pergi pun semayang, pasti selamat. Sungguh. Eh, maka orang yang bertakwa akan dapat kawalan keselamatan daripada Allah. Dan kemudian kata Allah lagi, dah setengah daripadanya, daripada faedah bertakwa, ya, dapat kuat dan pertolong daripada Allah Ta'ala. Dapat pertolongan Tuhan. Yang pertama, faedah takwa Kata pengarang, Allah pelihara keselamatan. Yang kedua, faedah daripada takwa dapat pertolongan Tuhan. Pelihara keselamatan satu bak, pertolongan Tuhan satu bak. Pelihara keselamatan daripada musuh. Pertolongan Allah Ta'ala untuk setiap keadaan. Jadi orang bertakwa pada Allah, pasti akan dapat pertolongan daripada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, إِنَّ اللَّهَ مَا الَّذِينَ تَقَوَّ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Bahawasanya Allah Ta'ala serta mereka yang takwa kepada Allah ya, Serta mereka yang takut mereka itu akan Allah dan mereka yang berbuat baik Jadi Allah beri jaminan kata Allah Ta'ala Pertolongan aku ya, atas mereka yang ha, melakukan ketakwaan kepada aku Dan setengah daripadanya ha, masuk daripada faedah takwa itu dapat kelepasan dan rezeki yang tiada dapat dikira-kira Ha, jadi antara kelebihan takwa Allah itulah diberikan rezeki daripada sumber yang tidak diketahui dan dengan hitungan yang tidak dapat dikira-kira. Itu ha, kelebihan taqwa. Ha, kita jaga saja perintah Tuhan, tinggalkan larangan dia, Allah bagi rezeki. Ya amat luas, bukan sekadar rezeki tapi daripada sumber yang tidak diketahui. Ha, dengan jumlah yang tidak dapat dijangka-jangka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا yattaqillaha اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَةً Wahyu zulkhumin hai itu layak tasip. Ha, ini ayat biasa kan? Ya, orang sebut ayat apa? Ayat seribu dina. Ya, ayat seribu dina. Tuan-tuan jangan cari dalam tafsir ya, tak ada dalam tafsir ayat seribu dina. Ha, itu cerita orang, ha, cerita orang lah, tahyun ya, tidak, Allah alam. Ha, cerita orang Abdullah bin Dina ni dalam perjalanan tak ada duit, dia belayar kan? Ha, ceritanya begitulah. Maka dia amalkan ayat ni, akhirnya Allah taala selamatkan dia. Adalah kisahnya. Dapat rezeki yang banyak. Sampai lekatlah daripada kisah riwayat dia tadi tu. Orang pun beramallah dengan ayat ni. Eh? Dengan tujuan supaya mereka pun kod-kod dapatlah juga. Jalan-jalan eh? kemudahan yang Allah beri kepada Abdullah bin Dina tadi. Eh? Tapi masalah hari ni tak jadi sebab apa? Sebab dia duduk gantung kat dinding je. Eh? Uh, duduk gantung kat dinding sedangkan dia tak bertakwa kepada Allah. Eh? Jadi ayat tu jadi ayat. Kononnya ayat tarik rezeki lah. Eh? Kalau kedai-kedai makan orang kita berniaga restoran, confirm ada ayat tu tuan-tuan. Ya, tak tahulah kalau tanya ni ayat apa ni Tuan Ni ayat seribu dinan Ustaz Ni tarik rezeki Ya iyalah Ya iyalah ya, Jadi masuk tarik rezeki bukan sebab ayat itu Sebab ketakwaannya Ya ayat itu tak kisah Ayat itu tak penting Yang penting sifat takwa itu yang menyebabkan dia diberi rezeki ya, Bukan sebab ayat itu digantung Bukan sebab ayat itu dihafal Bukan sebab ayat itu diwiridkan, Bukan sebab ayat itu disimpan dalam dompet yang menyebabkan kita diberi rezeki daripada sumber yang tidak dikira-kira kerana sifat takwa kita pada Allah. Itu sudah. tuan-tuan nah, tak payah hafal pun ayat ni. Ya, cukup bersifat dengan sifat Allah. Cukup itu maksud ayat. Ya, tapi hari ini kerana salah faham orang-orang jahil, ayat ni jadi satu ayat azimat. Ya? Ha, jual mahal tu tuan-tuan. Ha, lebih lagi kalau nak free mahal. Ya, kenapa jadi mahal? Kononnya ayat ni ada kuasa menarik rezeki. Siapa cakap? Eh? Ayat ini tak ada kuasa, ayat ini tak penting pun. Yang penting sifat takwa itu. Eh? Maka ayat ini menjelaskan bahawa orang bertakwa Tuhan beri rezeki daripada sumber yang dia tak tahu. Eh? Dalam surah at alaq kata Allah wa mayyatakilah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hati takut kepada Allah, ia jadilah maharaja. Eh? Maka Allah Taala akan dijadikan baginya tempat keluar yakni daripada ketakutan dan kesusahan dunia dan akhirat. Nah, makhraj, nah, kita biasa belajar tajwid, makhraj huruf makhraj tempat keluar di barang siapa bertakwa kepada Allah ya ja'allahu makhraja Tuhan akan buka bagi dia pintu yang melepaskan dia daripada apa? daripada kesulitan dunia akhirat itu nah, syarat takwa syarat dia takwa, dia akan dapat pintu itu dan kemudian bukan sekadar dia beri pintu pelepasan wa yarzukhu min haithu layah tasib dan kemudian Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Yang ini di, diberatkan akan dia pada rezekinya. Itu maksudnya. Min yahtasib", daripada jalan sumber yang dia pun tak jangka. Itu maksudlah. Yahtasib, yahtasib maknanya yang dia pun tak pernah kirakan dia dapat dari jalan itu. Ya, Tapi syarat dia bertakwa kepada Allah. Ha, ada ayat menyokong pun. Kata Allah lau Anna ahla al Qur'an watakaul lafathana alaihim barakatiminas samai wal art. Kalau penduduk bumi itu bertakwa dan beriman pada Allah, kami buka bagi dia sumber langit bumi. Memanglah apa masalah? Ha, tapi syarat apapun adalah takwa Allah. Jadi maknanya faedah yang berikutnya daripada takwa Allah diberikan kemurahan dan kekuatan kemurahan dan juga kemudahan dalam rezeki dan kehidupan. Syaratnya itu. Dan kemudian antara lain. Sebagaimana lagi dia Dan setengah daripadanya. Daripada faedah takwa Dibaikkan amal dan diampunkan dosa. Jadi amalnya diterima dengan baik oleh Tuhan. Kemudian dosanya diampunkan. Sebagaimana firman Allah. Ittaqullah wa kulu kaulan sadidah. Yusleh lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum zunubakum. Takut olehmu akan Allah. Dan kata olehmu akan perkataan yang sebenar. Ya. Nescaya membaik Allah Ta'ala bagi kamu akan segala amal kamu dan mengampun ia bagi kamu dosa-dosa kamu. Itu kesan takwa yang keempat. Itulah mendapat keampunan dan juga akan diperbaiki segala amalan. Nanti Allah Ta'ala akan beri dia ilmu. Maksudnya ha? amalan dia akan jadi lebih baik. eh ha? Kerana ketakwaannya pada Allah. Allah pelihara amalan dia. Dah setengah daripadanya. Daripada faedah takwa Nur daripada Allah Ta'ala. Allah beri padanya cahaya. Ha? Cahaya maknanya Allah beri dia petunjuk. Sebab itu firman Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'alakum nuran tamshuna bih. Wahai mereka yang percaya mereka itu takut oleh kamu akan Allah Taala dan percaya dengan rasulnya nescaya diberi Allah akan kamu dua sanggupan daripada rahmatnya dan dijadikan bagi kamu nur cahaya yang berjalan kamu dengan dia. Jadi apa faedah takwa yang kelima, kamu akan diberi petunjuk yang berterusan. Tu namanya nur. Ini oleh Allah SWT. Dan setengah daripada faedah takwa, mahabbah daripada Allah, arti dapat kasih sayang Tuhan. Arti orang yang buat Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang, Tuhan sayang. Nah, logiklah pun. Kenapa Tuhan sayang? Sebab dia dengar cakap, sebab dia patuh perintah, bahasa mudah Sebab dia taat Maka bila orang itu bertakwa kepada Allah Kita dah faham tadi, takwa tu ada dua pengisian sifat Buat yang disuruh tinggal dilarang Maka bila orang tu jaga Kedua-duanya, dia buat yang Tuhan suruh Tak buat yang Tuhan larang, Tuhan sayang Mahabbatullah, Tuhan akan beri dia mahabbah ha? Tuhan kasih ha, Logiklah kan, mestilah Tuhan kasih Sebab dia taat ha? Sebab dalam Quran banyak ayat kan Orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur Tuhan menjih Maka orang beriman, orang bertakwa mendapat kasih sayang Tuhan Sebagaimana firman Allah Ta'ala Inna allaha yuhibbul muttaqin. Bahusanya Allah Ta'ala kasih sayang ia akan orang yang takwa Yang takut akan ia Jadi itu nak dapat kasih sayang Tuhan itu cara eh, Mana buat yang Tuhan suruh tinggal yang Tuhan larang Maka otomatik Tuhan akan sayang ha, Tapi syarat buat dengan ikhlas eh, Tuhan mesti sayang Bila Tuhan sayang kat kita ni tuhan tuan tak baik cakap lah Eh, sebab kasih sayang Tuhan pada kita Lebih daripada kasih sayang ibu kita terhadap Diri-diri kita Ini dalam Quran eh, Kasih sayang Allah pada kamu Lebih daripada Mengatasi daripada kasih sayang ibu kamu Terhadap kamu eh, Mak kita sayang kat kita ni Sampai eh, Ketika dia hiduplah Ketika dia dah meninggal eh, Habislah lagi Tak ada lah dia berikan Tak ada lagi dia curahkan kasih sayang Sebab dia dah meninggal oh, Tapi Allah Ta'ala Dia sayang kat kita Sampai kita meninggal Sampai di alam barzah Sampai di akhirat ha, Maka kasih sayang Allah itu lebih lebih besar Dan kita hanya boleh mendapat kasih sayang Tuhan itu Dengan bertakwa kepada Allah Ambil sikit lagi Dan setengah daripadanya Daripada faedah takwa Dapat kemuliaan daripada Allah Allah beri dia kemuliaan seperti firman Allah Ta'ala Inna akramakum indallahi atskakum Bahawa seni yang terlebih mulia kamu daripada Allah Pada Allah Itulah orang yang terlebih takut Takut kamu kepada Allah Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa orang yang paling mulia sisi Allah Orang yang paling takwa kepadanya Jadi apa faedah takwa yang ketujuh Itulah mendapat ya, kemuliaan daripada Allah dan setengah daripadanya, ha, daripada faedah takwa, dapat kesukaan, tak kala mati. Ha, Allah permudahkan kematian, dihiburkan waktu nak mati. Ha, dapat kesukaan, arti dijanjikan dengan husnul khatimah, dijanjikan dengan surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alladzina amanu wa kanu yatakuna lahumul bushram fil hayati dunia wa fil akhirah. Bermula mereka yang beriman, mereka itu dan adalah mereka takut, yang bertakwa akan Allah. Adalah bagi mereka itu kesukaan pada kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Dan setengah daripadanya kelepasan daripada neraka. Ha, itu kelebihan. Ha, dan kita kata, dan, dan dan juga kehidupan dunia artinya ha, mereka itu diberikan kesukaan pada kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Dan setengah daripada, ha, ya, daripada faedah takwa lagi, kelepasan daripada neraka seperti firman Allah Taala thumma nunajjil ladzina kemudian kami lepaskan akan mereka yang bertakwa itu akan neraka mereka itu akan Allah daripada neraka dan setengah daripadanya kelebihan takwa antara lain Kekali dalam syurga seperti firman Allah wasyariu ila magfiratim mir rabbikum ardu wa lil muttaqin dan segera olehmu kepada magfirah atika kepada keampunan dan surga eh, lintangan tujuh petala langit dan bumi Yang disediakan Allah surga itu kepada orang yang mutakin ya, Maka itulah diantara beberapa kelebihan Orang yang bertakwa kepada Allah Faidah Faidah maknanya tambih Maksudnya peringatan ya, Faidah maknanya peringatan Maka ayat seribu dinar ha, Hikayat adalah satu kaum ha, Ini cerita riwayat dia Ya, kerana ayat itu masyuh disebut sebagai ayat seribu dinah. Ini bukan sekarang. Sejak dulu lagi. Ha, tapi saya kata tadilah ayat ni asbabun nuzulnya bukan sebab itu. Asbabun nuzulnya zaman Rasulullah. Ya, tapi kerana orang ini agak beramal dengan ayat itu dapatlah kelebihan. Tapi bukan sebab amalan dia. Sebab ketakwaan dia. Jadi berkata pengarang. Fa'idah. Fa'idah hati peringatan. Bagi ayat seribu dinah. Hikayat adalah satu kaum. Menugang mereka itu akan perahu. belayar di laut. Tiba-tiba... Apa ini? Nyata bagi mereka itu seorang laki-laki Berjalan di atas air ha, Dan berkata ia bagi mereka itu ada serta ha, Ada sertaku satu kalimah Aku hendak jual dengan seribu dinah ha, Ini cerita dia lah ya, Artinya satu hari orang ni naik perahu Tengok-tengok ada seorang laki pakcik ni tak pakai perahu Jalan atas air dan Bila dia letak atas air orang bertanyalah hey kan, Kami ni berdayung Ya, tuan pula berjalan atas air Dia kata nak ke aku boleh ajar kamu ilmunya ya, Tapi dengan syarat Kamu bayar aku seribu dinah Mana ha, harga ilmu ni seribu dinah Apa ilmu tuan-tuan Ilmu jalan atas air ya. Maka berkata laki-laki itu ha, ya. Maka kita kata Dengan kalimah Aku boleh ajar kamu kalimah ha, Maka hendak jual dengan seribu dinah Maka berkata salah seorang Daripada mereka itu yang naik perahu tadi Aku hendak beli ha, Aku nak dalam tu ramai Tapi seorang tu minat sungguh dia ya, Sebab tengok pakcik ni tak pakai bot ha, Dia boleh jalan kaki atas air ya, Jadi dia kata Apa ilmu yang pakcik pakai Dia kata adalah doanya Tapi nak bayar dulu ha. Maka daripada ramai-ramai naik perahu tadi Ada seorang berkenan sungguh Maka dia pun nak beli ayat Ataupun nak belajar ayat tersebut Maka dia mengatakan kepada lelaki itu Inilah seribu dinah Ambil ni duitnya Maka berkata laki-laki berjalan atas air itu, ha, apa dia kata? Jumpa olehmu akan seribu dina itu, maka dia pun ha, campak olehmu akan seribu dina itu, campak ha, ke dalam laut, maka mencampak ia akan dia ke dalam laut. Maka kata pakcik berjalan atas air tadi, dia kata mana seribu campak? Campak atas laut. Maka dalam perahu tu pun campaklah lah seribu dina dalam kantong tadi tu, uncang tadi campak masuk dalam laut ya ha, nichita lah eh? maka berkata lelaki-lelaki itu kata olehmu ha, lah duit dah bagilah ha. maka dia pun mengatakan Ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh inna Allah baliw amrihi kadja'al Allahu likulli shay'in qadra maka kata laki-laki itu hafaz oleh hafaz olehnya akan dia baik-baik hafaz oleh akan dia baik-baik kemudian ghaib ya, hilang pula laki tu tak tahulah orang ke ya, hilang pula lepas dia ajar Eh, dia kata nak ajar ilmu ni, jalan atas air ni seribu dinah. Orang tu pun paling duit dalam laut. Dia pun ajarlah ayat daripada surah At-Talak ni. Eh, maka bila dah ajar habis, tiba-tiba dia pun gaib. Ha, dia kata beramal dengan ayat ni. Maka akhirnya dia pun gaib. Eh, maka berlari. ya Maka kemudian dia gaib ia. Maka berlari ia. Tiba-tiba pecah perahu itu. Dan waktu laki-laki yang apa ni? Apa ni? Yang membeli ayat itu akan satu papan. Eh, dan... Membaca ia akan ayat itu Maka dicampak akan ia oleh Ombak kepada satu pulau ha, Ini cerita panjang ni Maka naik ia ha, Kepada pulau itu Dan mendapat ia padanya akan satu Apa ni Perempuan ia Yang sangat elok Maka Bertanyai ia akan perempuan itu Daripada jalan ha, Pada halnya Maka berkata perempuan itu Aku daripada negeri begini dan begini Adalah pada ha, Apa ni Hilang pula Pada Tiap-tiap hari ya pada tiap-tiap hari naik daripada laut ini jin. Ah ha, cerita jin pula. Pada waktu begini ha, begini begini menuntut ia akan daku daripada diberi ha, daripada diriku maka dipelihara akan daku oleh Allah Taala daripadanya maka berkata laki-laki bagi perempuan itu jadi olehmu akan daku pada tempat yang aku lihat akan dia dan tidak ia lihat akan daku maka memperbuat ia seperti demikian Maka takkala naik jin daripada laut Dan melihat laki-laki akan dia Maka membaca ia akan ayat itu Maka bernyala-nyala api Terbakar jin itu Maka sukalah perempuan itu Kemudian mengambil ia dengan laki-laki itu Membawa akan dia Baca dulu tuan-tuan ya Kepada satu ya, Apa ni? Ha? Satu gua Yang ada padanya ha? Be apa? Beberapa artah yang sangat banyak daripada jawahar dan loklok dan yakut kemudian lalu perempuan lau perahu dengan keduanya maka mengisyarat akan mengisyarat keduanya kepada perempuan itu kepada perahu itu maka datang ia dan mengambil tiap-tiap seorang daripada jawahir dan loklok barang yang tiada diketahui akan dia melainkan Allah taala ya jua wallahu ala. panjang cerita dia ha, hebat ayat ini. Yang apa cerita dia? Ha, ini cerita ni tak ada dalam tafsir tuan-tuan Tuan-tuan ha, percaya pun boleh, tak percaya pun tak apa Ini cerita riwayat Lepas dia kata faedah Mana faedah ni sekadar tambahan makluman. maklumat ha, Mana peringatan ini Amalan ayat ni orang-orang dulu pernah buat jadi mujarabat Mana pernah uji, ayat ni berkesan ha, Cerita tadilah Ceritanya ada beberapa orang naik perahu, naik kapal lah Sedang belayar tengah laut Tengok ada seorang lelaki berjalan atas air Maka terkejutlah laut cukup dalam, laut cukup luar orang tu boleh jalan, maka dia tanyalah pak cik, ya, apa ilmu yang pak cik pakai sampai boleh jalan atas air? Pak cik tu kata, "Boleh aku ajar tapi bayarannya 1000 dina." Ha, maka mereka berminat, Ada seorang di antara ramai itu berminat, maka dia pun nak bagi duit kepada pak cik tadi. Pak cik tu kata, "Baling duit 1000 dina dalam laut." Dia balinglah. Ha? Bila baling saja dia kata, "Duit dah kami campak, ajarlah ilmu." Maka pak cik tu pun ajar. Bila ajar-ajar maka dia pun lah ayat tadi wa maytaqilah sampai habis. Ya, maka bila dia ajar saja ilmu itu, Pak pakcik itu, amal ayat ni elok-elok, mungkin pakcik itu pun raib. Ha, tak tahulah orang ke apa. Bila dia hilang saja, kapal dia pun belayar. Belayar punya belayar, datang ombak besar, akhirnya karam. Kena pukul ombak. Bila karam-karam, kapal ini pemuda yang hafal, ayat tadi yang bagi duit seribu dinah itu, dapat berpahu pada sebatang papan. Maka dengan papan itulah, dia hanyut, dia hanyut, dia hanyut, sampai kat pulau. Ha, sampai di pulau tu pula, ada seorang perempuan yang cantik duduk seorang-seorang kat pulau tu. Maka di akhirat dia bertanya, kenapa kamu di pulau ni? Kata perempuan tu, aku dia menjadi, ya, kita kata, ha, wanita simpanan kepada seekor jin. Ha. Ya, aku tak boleh lari, aku dijaga. Tiap-tiap petang jin tu akan naik. Ha? Maka lelaki tu kata, tak apa, hari ni aku selamatkan kamu. Ha? Kamu berlindung dengan aku, maka bila jin tu sampai tepi pantai, ha, ni jin naik lah, aku nantul laut lah ni. Ha, maka bila jin tu naik atas pantai, dia pun baca ayat wa maizu. Ya takilah, terbakarlah jin tu. Nah bila jin tu terbakar cerita mati maka dia pun jadi hero lah. Maka dia bawa perempuan tu nak keluar pada pulau nampak satu gua. Ni cerita ayat tu mana rentetan ni barakah-barakah-barakahlah. Ya maka bila sahabat gua tu masuk dalam gua ada harta karun. Maka dia buat ambil harta karun dalam gua tu nak keluar tepi pantai ada pula perahu. Macam-macam kemudahan berturut-turut maksudnya. Nampak tak tuan-tuan? Ya kemudian perahu tu pun dia naik ah ha, kahwinlah dulunya habis cerita dalam buku. Ah ha, itulah. Mana cerita apa? Cerita mudahnya kata pengarang kitab. Kalau orang beramal dengan amalan ayat ini dia akan dapat kemudahan-kemudahan kemudahan. Itu dimasukkan dengan kata min haitsu la yahtasib. Dia tak pernah jangka pun nak karam kat pulau. dia tak pernah jangka pun dekat pulau tu lawan dengan jin. Dia tak pernah jangka pun dah lawan dengan jin, dapat tawan hati perempuan tu, dapat pula satu gua yang ada harta. Semua tak jangka. Min haitsu la yahtasib. Tak ada dalam plan dia pun. Plan dia nak belayar kat laut. Tapi cerita macam mana karam kapal dia? Jadi cerita macam tu pula. Ya? Mana, habis pula dalam gua tu Dapat pula hata karun, ambil ada pula perahu Masya Allah, mana cerita macam itulah Dengan keberkatan ayat ini ha. Tapi, cakap tadi ya eh? Mana kita jangan ambil cerita ni, sekadar cerita saja. Yang penting kita bertakwa kepada Allah ha. Jangan tuan-tuan pula Amal ayat ni berangan nak kahwin dengan perempuan macam tu juga ha. Jangan berangan pula nanti Pulau mana pula kita nak pergi, tak ada Nak cerita kemudahan yang datang Dari satu kemudahan, kepada satu kemudahan yang lain Dengan syarat Tawakal pada Allah Eh, bila orang bertakwa kepada Allah dia akan jumpa mana tanpa dia rancang pemuda ni tak rancang pun nak jadi orang kaya dengan sebab harta karun tak rancang tapi kena keberkatan ayat itu tengok dia dapat tapi agaknya pemuda ni pemuda bertakwa lah itu nah, syarat yang paling asas ya maka saya nak fahamkan itu jadi mudahnya kalau kita bertakwa kepada Allah Allah jaga kita elok-elok Allah tak akan sia-siakan kita. Allah tak akan biarkan kita kelaparan. Allah tak akan biarkan kita dalam keuzuran. Maksud begitu eh, ya? Kena Allah kasih kepada kepada kita. itulah mudah. Jadi itulah tuan-tuan penutup. Ya, bagi pengajian malam ni insya-Allah bulan akan datang kita akan masuk ya perbahasan ya, pada tajuk dan sabda Nabi SAW alaihi bahawa rumah yang terlebih kasih daripada segala rumah kepada Allah iaitu rumah yang ada padanya anak yatim yang dimuliakan akan dia. Kita bincang nanti insya-Allah bulan akan datang. Maka seperti biasa ada soalan tak? belai Ah. Ah yang belum tu bukan yatim. Tu bukan yatim eh. Ya? Bukan bukan. Yatim ni kehilangan bapa masuk kematian bapa. Ha, mana bukan disebabkan bukan ditinggal tinggal bapa. Ha, bukan ditinggal bapa. Ha, ha, ataupun anak-anak yang dibela oleh ibu kerana perceraian. Ya, anak bapak lepas bercerai tinggalkan anak tu dengan si ibu. Maka anak yang dibela oleh ibu ni tadi tak dinamakan yatim sebab so, bapaknya masih ada. Cuma so, bapaknya hilang tanpa maklumat, tanpa tanpa faedah, tanpa khabar. Ah ha, bapak tak pernah beri nafkah, hilang macam tu. Tapi masih ada, masih hidup. Ah ha, ini bukan yatim. Ha ya, tu anak-anak terbiar, ha tu anak-anak yang melarat. Ha mana anak-anak malanglah kita katakan Tapi yatim ni, ha baru saya kata yatim. Yatim tak syarat dia kaya atau miskin. Mana tak semesti dia miskin. Walaupun dia kaya. Tetapi kerana status dia tadi, Belum balik, bapa dia dah mati. Walaupun dia kaya, dia tetap yatim. Ya? Mana yatim ni tak pernah ada dalam takrif yatim orang miskin. Ya? Yatim bukan orang miskin. Lepas bila orang tanya saya, boleh tak? Ya? Bayar fidyah pada anak yatim. Boleh dengan syarat dia miskin. Ya? Wafidiyatun ta'amu miskin. Contohnya kita nak fidyah puasa tak? Apa syarat fidyah puasa beri pada orang miskin? Beri makan pada orang miskin? Ya ada orang tanya Ustaz, saya nak bayar fidyah puasa arwah bapak saya. Boleh tak saya serahkan beras fidyah ni kepada rumah anak yatim? Saya kata tak boleh. Melainkan kalau anak-anak yatim di sana, miskin. Sebab fidyah bukan pada anak yatim. Dia pada miskin. Ya, Tapi kalau anak yatim, di rumah anak yatim tu semuanya miskin. Hati rumah tu membela anak-anak yatim yang miskin. Ah ha, baru boleh. Contoh kena ingat bukan semua rumah anak yatim tu anak-anak yang di sana tu miskin. Ya, contoh kita ada seluruh rumah Bakti Ulu Kelang. Rumah Bakti Ulu Kelang tu bukan semua anak orang miskin tu. Contohnya tiap hujung minggu keluarga diambil. Keluarga tutuk dia ke nenek ke tengok mereka orang berkemampuan. Tapi kenapa dihantar ke rumah itu untuk diurus pelajarannya diurus macam di asrama kan? Untuk disiplinkan. Ya, mana kita kalau nak hantar. Fidia. Ya, kepada mereka ni. Kena pastikan dia anak yatim. Yang miskin. Sebab anak yatim bukan. Bukan saluran fidia. Ya, anak yatim ni minta dipelihara. Minta diberi perhatian. Bukan sebab dia miskin. Batu kaya miskin tak hitungan tuan-tuan ya. Ha, kalau dia kaya pun tak ada masalah. Batu dalam fiqh, kalau anak yatim yang kita bela tu kaya, dia ada harta. Kita pula yang membela dia tak ada harta. Boleh ambil harta dia untuk uruskan dia. Termasuk fiqh menguruskan kita pun dengan harta dia boleh. Sebab kita sihat, dia sihat, kita sakit tak makan, dia pun susah. Maka boleh ambil duit dia untuk urus kita dan dia pun. Tapi yang tak boleh ambil harta dia untuk urus kita sahaja ni tak boleh eh, ni kedudukan hukum dia. apa tu sekali tadi, eh, batu yang kena tinggal bapa, ah, ni bukan anak yatim. apa tu sekali tadi, mana kita kalau buat-buat lagi, mana kita punya daftar anak yatim di karya kita ni kena teliti lah. eh, yang pertama tadi yang cukup umur tak boleh masuk, eh, walaupun sekolah masih bersekolah tak boleh, kalau tidak tempat tak bolehlah. terkeluar sunara dia tu. walaupun bapa dia mati betul, tapi 14, 16 tahun. Ya, tak boleh, dia bukan anak yatim dah Itu ha, kena faham ya? Soalan Tak ada Yatim piatu tak ada lagi tak Cuma istilah Bangsa lah ha, Istilah yang kita guna pakai di Malaysia ni Kalau yang tak ada dua-dua Tambah piatu eh. Ha, piatu Ada satu tempat di Melaka Bukit Piatu nama dia ya, Agaknya Tak tahulah Orang situ nak kata Tak ada mak wapak Tak ada juga Ya apa tak boleh? Bas kata dalam fiqh ada istilah. Yatim dalam fiqh untuk siapa? Untuk anak yang belum balik kehilangan bapa. Kehilangan ibu ada satu istilah. Kehilangan mak bapa dua-dua ada istilah dia dalam fiqh. Ha cuma dalam konteks kita ni kalau kita nak panggil yatim piatu tak salah. Sebab yang penting bapa dia memang tak ada. Bapa mak lagi confirmlah. Eh, yeah? Tapi kalau yang yang biasa berlaku kesalahan dalam masyarakat kita yang mati mak pun kita kata yatim. Itu kesalahan yang perlu diperbetulkan. Ya, mana yang mati mak ada bapak dia bukan yatim, ni kesalahan yang kena diperbetulkan buat nanti dia menuntut, dia rasa eh kenapa ni, anak saya pun yatim juga ah ha, kata si bapak, pada istri dia meninggal anak dia kecil, eh anak saya tak senarai ke ustaz, anak saya yatim tu mak dia dah tak ada dah, betul mak tapi dia bukan yatim, kena ajar ilmu itu ya. tapi kalau nak bagi juga atas sumbangan lain lah, bukan atas sumbangan anak yatim, tu pun jaga tu soalan soalan Insyaallah kalau tak ada saya tangguhkanlah muka surat 79 untuk kuliah akan datang mohon ampun dan maaf insyaallah bertemu dengan izin Allah taala auzubillahi minasyaitani rajib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil was anbiya wal mursalin wa ala alihi wa wasahbihi ajmain Allah ma min zulumatil wahmi wa akrimna binuri al fahmi Waftah علينا bima'rifatil alami wa hasin akhlaqana bilhilmi wa sahillana abu'aba fadli wa anshur alayna hikmatak birahmatika ya arhaman rahimin wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdik Ashadu alla ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaih takabbalallahu minkum